czwartkiem 23. Je studenog 1985. godine u 19 sati i minuta zrakoplov tipa Boeing 737 egipatske zrakoplovne tvrtke i polijeće s Atinskog aerodroma. Njegovo odredište je Kairo, let ima šifru 648. U zrakoplovu sjedi mješovito društvo, Egipćani koji se vraćaju s odmora, grčki mornari koji se u Port Saidu trebaju krcati na brodove, filipinska plesna skupina i pokoji europski, američki i izraelski turisti. Kapetan zrak... Zrakoplova Galal ima 15 godina iskustva, prati ga pet članova posade. 22 minuta nakon polijetanja, Zrakoplov je nadlijetao Grčki otok Milos. U tom trenutku, jedan dobro odjeveni muškarac, ustao je sa svog sjedala u prednjem dijelu Zrakoplova, izvukao pišton iz plastične torbe i uperio ga u članove posade, koji su putnicima dijelili časopise i novine. Drugi muškarac, koji je sjedio u stražnjem dijelu Zrakoplova, izašao je u prolaz između sjedala i uvikao, ne mičite se. Treći je muškarac već bio u pilotskoj kabini i držao uperen pištolj u glavu kapetana zrakoplova. Otmičari su onda zatražili od putnika da im predaju putovnice. Bio to početak jedne od najkrvavijih otmica zrakoplova. Jedan otmičar približio se jednom od putnika kako bi od njega uzeo putovnicu. Taj putnik bio agent Egipatske službe sigurnosti po imenu Medhat Mustafa Kamal. On je izvukao pištolj i ubio otmičara. Ostali otmičari otvorili su vatru na agenta. U putnjevi su ranjeni agent i dvijest juardese. Putnici su u panici legli na pod, meci iz pištolja probušili su trup zrakoplova. Pritisak je počeo padati, spustile su se maske za kisik. Kapetan zrakoplova počeo je s hitnim poniranjem, kako bi zrakoplov s 35.000 stopa spustio na 14.000 stopa. William E. Smith, novinar magazina Time u članku pod naslovom Pokoj na Malti, objavljenom u broju 9. prosinca 1985. piše... Jedan od terorista zapovjedio je kapetanu Galalu da leti za Libiju. On ga je uvjerio da je s oštećenim zrakoplovom i s ograničenom količinom goriva nesigurno letjeti bilo gdje drugdje osim prema Malti. Isprava su iz kontrolnog tornja Malteškog međunarodnog aerodroma odbili dati dopuštenje za slijetanje egipatskog zrakoplova, ali vlasti su popustile nakon što im je kapetan Galal rekao da je zrakoplov zbog nedostatka goriva u opasnosti od pada u more. Svjetla na pisti bila su ugašena i kapetan Galal, kojemu je cijev pištolja stalno bila prislodnjena na glavu, za slijetanje je imao samo svjetla svog zrakoplova. Kontronitoranj mu je zapovjedio da se parkira na udaljenom dijelu aerodroma. Četiri policijska autobusa blokirala su pistu. Otmičari su se identificirali kao egipatski revolucionari i zaprijetili da će početi ubijati putnike ako se zrakoplov ne napuni gorivom. Na pilotovu molbu odlučili su pustiti jedana žena, sedam filipinskih mesačica i četiri egipćanke. Tada su otmičari zatražili da se javi Tamar Arci, Izraelka koja je putovala zrakoplovu. Ona je, misleći da će biti puštena, ustala sa sjedala. Jedan od otmičara pucao joj je u glavu. Mislio je da ju je ubio. Njezino tijelo su otmičari izbacili na pisti. Izraelka je ostala živa, metak joj je prošao kroz obraz. Druga Izraelka nije bila te sreće. William E. Smith piše. Nisan Mendelson stara 23 godine, bila je manje sretna. Ostala je na sjedelu dok su je otmičari tražili. Uspjeli su je identificirati prema slici u putovnici. Zavezali su joj ruke, odvukli do otvorenih vrata, gdje su joj također pucali u glavu i izbacili je na pistu. Ispod zrakoplova ranjena Arci je pokušala dopuzati do tijela prijateljice, ali jedan od otmičare ju je vidio i pucao u nju, te je pogodio u kuk. Pucali su na nas, onako iz sporta, rekla je kasnije, kao da pucaju u pse. Mendelson nikada nije došla svijesti, tri dana kasnije proglasili su je kliničkim mrtvom. Otmičari su nastavili s ubijanjem. Sljedeći na redu bio je Amerikanac Patrick Scott Baker. Kada je jedan od otmičara uzeo njegovu putovnicu rekao mu je dobrodošao. Bakeru su otmičari pucali u glavu i izbacili ga na pistu. Baker je ostao živ, pretvarao se da je mrtav i kada su otmičari ušli u zrakoplov pobjegali. Sljedeća žrtva bio je Amerikanac, koji je kao civil radio u američkoj vojnoj bazi u Grčkoj. Njemu su također pucali u glavu, hitac je bio smrtonosan. Sljedeća na redu bila je jedna Amerikanka, ona je samo ranjena. Svaki puta kada bi otmičar pucao u otetog putnika, ostali bi otmičari plesali, pjevali i zbili šale. Kapetan je odlučio prekinuti ta ubijanja. William E. Smith u magazinu Time piše... Nakon treće pucnjave, kasnije je izjavio kapetan Galal, bio sam spreman na sve kako bi ih spriječio danja ubijanja. Teroristi su dodao je bili vrlo očajni i krvožedni ljudi, koji ne bi oklijevali dići zrakoplov uzrak. Čudno, zahtjev za gorivom bio je jedini koji su otmičari postavili, iako su još tražili da razgovaraju s libijskim veleposlanikom, koji je s njima razgovarao preko kontrolnog tornja i kratko nakon toga na zahtjev svoje zemlje odletio u Libiju. Jedan zapadni diplomat na Malti je izjavio. Najčudnija stvar u svemu ovome je to da otmičari nisu postavili nikakve političke zahtjeve ili dali političke izjave. Oni su samo tražili gorivo. Jedno od objašnjenja za njihovo ponašanje čekali su na naputke koji nikada nisu stigli. Umeđu vremenu, egipatska vlada je na Maltu poslala zrakoplov sa 80 pripadnika elitne postrojbe 777. Malta nije imala svoje specijalne snage. Vlada tog otoka prihvatila je ponudu egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da egipatski specijalci pomognu prekinuti tu otmicu. U to vrijeme predsjednik Mubarak uzbunio je vojsku i dopremio dodatne snage na granicu s Libijom. Otmičari su pak bili sve nemirniji. Malteške vlasti dopustile su da se u zrakoplov dopremi hrana, ali su i poručile da se prije sljedeće dostave hrane iz zrakoplova mora pustiti devetoro djece. Omećari su to odbili. 24. studenog u 21 sata i petnaest minuta po kajerskom vremenu predsjednik Hosni mubarak zapovjedio je napad na zrakoplov pet minuta kasnije, šest egipatskih komandosa podijeljenih u tri skupine po dva čovjeka napali su zrakoplov u minutu i pol u akciji spašavanja poginuće na desetke talaca. Dok je kapetan komandosa Ibrahim Dahrug ulazio u zrakoplov, otmičar je prema njemu bacio ručnu granatu. Eksplozija je raznijela kapetanovu nogu ispod koljena. Komandosi su ubili najmanje jednog otmičara u pusnjavi. Do tog trenutka razne eksplozije, koje su bile uzrokovane ulaskom egipatskih komandosa i, vjerojatno, granatama otmičara, zapalile su plastični materijal u kabini, što je dovelo do isparavanja otrovnih tvari. Jedan od talaca se prisjetio. Odjednom su se čule eksplozije granata, puno pucnjave, onda vatra u trupu, gust jedak dim koji vas je gušio kada ste pokušavali udahnuti. Spotaknuo sam se o neke ljude, pao kroz vrata i ni iz stepenice se skotrljao na pistu. Tog 24. studenog 1985. na pisti Međunarodne zrakoplovne luke u Malti u Boeingu 737 egipatske zrakoplavne tvrtke poginulo je u akciji spašavanja 57 putnika, među njima i ono devetoro djece. Ubili su ih granate, meci, vatra i otrovni dim. praostali preživjeli putnici, spasili su se iskakanjem kroz izlaze za nuždu. William E. Smith u magazinu Time piše... U tom paklu kapetan Galal je našao vremena da se osveti vođi otmičara, čovjeku koji se identificirao kao Nabil. Nakon što je počeo juriš komandosa, rekao je Galal, Nabil je bacio granatu prema stražnjem dijelu zrakoplova. Shvativši da je maknuo pogled s Galala, Nabil se okrenuo prema njemu i pucao. Pilot se sagnuo i metak je ukrznuo njegovu glavu. Zgrabivši protupožanu sjekiru, Galal je njome posjekao terorista i onda skočio iz zrakoplova. Nakon tog pokolja na pisti maltaške zrakoplovne luke postavilo se pitanje tko su ti egipatski revolucionari koji su otali zrakoplov. Jedini preživili otmičar bio je palestinac po imenu Omar Rezak. Ubrzo nakon otmice obavještajne službe počele su potragu za organizatorom te otmice. Svi tragovi vodili su do čovjeka koji se tada smatrao najopasnijim teroristom na svijetu. U vremenu prije Al-Kaide i Osame bin Ladena, on je bio najtraženiji čovjek na svijetu. Otmicu egipatskog zrakoplova organizirala je teroristička organizacija koja se pojavljivala pod raznim imenima. Fatah revolucionarno Vijeće, Palestinski narodno-slobodinočki pokret, Crni lipanj, Crni Rujen, revolucionarne arapske brigade, Egipatska revolucija, revolucionarni Egipat, Oluja itd ali organizacija je bila poznatija pod kraticom ANO i za nje se krilo ime Abu Nidalova organizacija vođa te organizacije bio je čovjek koji je uzeo ime Abu Nidal ili otac borbe govori vojni i obavještajni analitičar Franovišnar Sabri Albana pravo ime Abu Nidala je Sabri Albana rođen je 1937. u Jafi današnji Izrael, zapravo jedno od pregraže Tel Aviva, njegov otac je bio izuzetno bogat čovjek, jer je posjedovao, je to u nasljeđe, onda je sam to nadograđivao, nekoliko tisuća hektara kvalitetno obrađene zemlje i bavio se proizvodnjom i izvozom agruma. Tako da je on od rane mladosti nije bio nikakvo siroče, nije bio nikakav siromah, seljački sin nego sin bogataša. I onda, 1948. dolazi Nagba, na arapskom znači katastrofa, osnivanje Izraela, onaj prvi nesretni rat koji su Arabije glatko izgubili. Jafa je bila jedan od najvažnijih gradova u Palestini. Godine 1909. Židovska četvrta u Jafi postala je premalena za židovske doseljenike iz Europe Pored Jafe, židovski naseljenici osnovali su Tel Aviv. Godine 1917. u studenu britanske snage ušle su u Jafu i Tel Aviv i tako je prestala vlast Turskog carstva na tim gradovima. Do 1930. Tel Aviv je narastao na 130.000 stanovnika. Uglavnom su tu bili europski židovi koji su bježali od nacističke vlasti u Europi Tel Aviv je tako postao najveći grad u Palestini. Godine 1947. počeo je rat između Arapa i Židova. Židovi su na temelju Balforove deklaracije tražili židovsku državu u Palestini. Arapi to nisu namjeravali dopustiti. Izraelski povjesničar Beni Morris u knjizi 1948. piše... U 28.30. studenoga 1947. osmeročlana naoružana skupina stacionirana u Jafi i vođena Sejfom Aldinom Abu Kiškom postavila je u obalnoj nizini pokraj Kfar Sirkina zasjed u židovskom autobusu, te ubila pet i ranila još nekoliko putnika. polasata kasnije skupina je pucala na drugi autobus i ubila još dvoje ljudi. Kasnije toga jutra, arapski snajperisti su počeli otvarati vatru iz Manšije, dijela Jafe, prema južnom Tel Avivu. Ubili su barem jednu osobu. To su bili prvi mrtvi u ratu 1948. Zašto je ta skupina napala autobusa i zašto je otvorena vatra na Tel Aviv, ne zna se. Dan prije došli su vijesti iz Ujedinih naroda, gdje je donesena rezolucija koja je preporučila podjelu Palestine na židovski arapski dio. Možda su napadi bili osveta za to ili u pitanju bila pljačka. Većina je mislila da su napadi osveta za napad koji se dogodio prije 10 dana i koji je izvela židovska skupina borci za slobodu Izraela, koji su pak britanske vlasti nazivale Bandarstern. U napadu je poginulo pet beduina. Taj je pak napad bio osveta za navodnu prijevu, koju su beduini podnijeli kada su saznali da borci za slobodu Izraela u okolici održavaju vježbe. Britanske vlasti poslale su patrolu koja je ubila petoricu židavskih mladićem. U ratu iz 1947 na 1948. Arapske vojske izgubile su od vojske tek utemeljene države Izraela. U tom. Prvom izraelsko-arapskom ratu Jafa se predala izraelskim snagama. Skoro cijelo arapsko stanovništvo tog grada. Njih oko 65 tisuća otišli su iz svojih domova u izbjeglištvo. Među njima bila je i obitelj Sabri Albane. Poraz iz 1948. i njega, kao i mnoge druge Arape-Palestince, uputio prema oruženju. Ali on nimo niti stas niti pojavu za tako nešto. Njega danas mnogi uspoređuju sa samom Bin Ladenom. Odnosno samu Bin Ladena uspoređuju s njim. Potpuno neprimjereno. Prvo, Osama Bin Laden je čovjek koji radi za sebe, koji je bogataš, koji ne živi u luksuzu. Njegova jedina privatna svojina je jedan džepni sat koji ima i satelitski telefon. To je jedino njegovo a ostalo sve odlazi u pokret. Cijedlokupni mutak je imao i metak on je, on je uložio u stvaranje al -Qaide. Fizički nisu isti. Sama Bin Laden je visok, metar 95 od, od početka političke svijesti, znači tamo negdje od 21. 22. godine nosi bradu, veli da je vahabite, odnosno da je pravovjerni sunit, sunitski musliman, a Sabri Albana je pio alkohol, bio je Mali, debeljuškast, čaga nisu tijeli primiti u vojsku. 48. godine on se ne bori. Naravno, ne može, ili dijete ali bježi njegov otac, ali gdje? U Gazu, gdje je imao čitav, čitav lanac trgovina, i gdje je dobro živio da bi se kasnije preselili u nablos gdje je imao svoje ljetnikovac i odnosno imao je vile svoje i to. Tako da je zapravo tim najgorim danima Sabri Albana kasnije Abu Nidal vrlo dobro živio. Škola mu baš nije išla, izučio je za tehničara srednje stručne spreme, ali je dalje maštao o tome da bude veliki vojnik i veliki zapovjednik. Poraz iz 1948. bio je veliki udarac za arapsko stanovništvo u Palestini. Pad Jafe bio je posebno bolan. Salah Kalef i Kalil Ibrahim Al-Wazir, dva najbliža sudionika Jasera Arafata, prvog čovjeka Palestinske oslobodilačke organizacije, imali su bolna sjećanja na Jafu. Salah Kalef rođen je u Jafi 1933. godine u obitelji srednje klase. Zajedno s je tijekom prvog Izraelsko-Arapskog rata otišao iz rodnog grada u izbjeglištu u gaze. Kalil Ibrahim Al-Wazir je rođen 1935. u Ramli i njegova je obitelj tijekom prvog Izraelsko-Arapskog rata otišla u izbjeglištu u gaze. Pad Jafe za njega je bio bolan jer je ukazao na nemoć arapskih vojski. Kalil Al-Wazir je ovako opisao Pad Jafe. Država Izrael proglašena je 14. svibnja, a već sutradan počinje prvi izraelsko-arapski rat. Arabske radiostanice objavljuju vijesti o velikim arapskim pobjedama. U moj grad Ramlu pristižu palestinske izbjeglice i govore o katastrofalnom arapskom porazu. Da bismo saznali što se stvarno događa, stariji ljudi i mi, djeca, izlazili smo svakog dana na veliko raskrižje ispred grada. Sjećam se da su jednoga dana prošle motorizirane jedinice transjordanske vojske. Hitele su pomoć opkoljenoj Jafi. Već sutradan iste jedinice vraćale su se iz toga grada. Arabski, palestinski grad Jafa pao je u ruke protivnika. Na licima vojnika u džipovima i kamionima poblježjene vojske nema ni traga tuge ili sramote zbog pretrpljenog poraza. Vojnici i oficiri nisu se gotovo vidjeli od tepiha, lustera i robe opljačkane u Jafi. Khalil al-Wazir će u Gazi voditi malenu skupinu Fedajina. Tamo se upoznao s jasarom Arafatom. Salah Kalef će pak Arafata upoznati u Kairu. Taj će trojac biti nerazdvojen. Arafat će uvijek biti broj 1, Khalil al-Wazir uzet će ratno ime Abu Džihad i biti prvi čovjek vojnog krila Peeloa. Salah Kalef postaće Abu Iad, prvi čovjek sigurnosnog aparata Peeloa taj trojac će od sredine 70. godina žarko željeti smrt Abu Nidala. Jednog od te trojice Abu Nidal će dati ubiti. On je tražio da se njegova organizacija zove ANO. Kad se službeno njemu obraća da se kaže ANO. A šta je ANO? ANO je Abu Nidalova organizacija. Abu Nidal iznad svih. On je prvi. I Abu Nidal nije u zločinu ogrezao kao osama samo Bin Laden, što se tiče broja mrtvih, ali je uspio do otprilike prve polovice 90. godina, od tamo negdje 74. ubiti 900 ljudi, neke smakno osobno, u 20 zemalja svijeta. On je bio za onu doba čistač, čovjek koji sudjeluje u planiranim, dirigiranim atentatima, a Iza kojih stoje obavještene službe, znači konkretne države. Koja je bila prva država kojega je novačila? Dugi je popis. Prva je Saudijska Arabija. Jer kao tehničar, čini mi se da se poljoprivredni bio, dobije posao u Saudijskoj Arabiji. Ali nije radio nijednog trenutka. Tvrdio je da je ljevečer, Motao se je po simpatizerima ba stranke, Iračke i Sirijske, dok su još bili zajedno. Tvrdio je da je socijalist ali vrlo brzo ga je kontaktirala tadašnja saudijska tajna policija, obavještajna služba i tvrdi se da je zapravo prva obavještajna iskustva stekao da su mu usadili saudici. Iza toga prelazi u Irak i prolazi kroz kompletnu obavještajnu diverzantsku obuku u iračkoj tajnoj službi. U 60 godinama Sabri Albana je osnovao svoju oslobodilačku organizaciju. Bio je poznat kao radikalni ljevičar i borec protiv države izrael. Tomu je donijelo i protjerivanje iz Saudijske Arabije. Nakon poraza arapskih vojski u šestondednom ratu iz 1967. Sabri Albana pridružio se Fatahu, najvećoj palestinskoj organizaciji. Tada su zatražili od njega da odabere svoje ratno ime. Odabrao je Abu Nidal, što zbog sina Nidala, pa je tako bio Nidal otac, što zbog značenja riječi Nidal borba, pa je tako bio otac borbe. Bio je jedno vrijeme šef sigurnosti Fataha u Gazi, pa je onda osnovao trgovačku tvrtku pod imenom Impex. Trgovina i bankarstvo bit će mu strast, tvrtke će biti sjajan paravan za tajne i terorističke aktivnosti, a legalni i nelegalni poslovi donijeće mu pravo bogatstvo. Nije bio borac, bio je organizator. I zato ga je Abu Iyad poslao za predstavnika Fataha u Kartun, a onda u Bagdad. Početkom 70. on je preko radija Glas Palestine, koji je emitirao iz Iraka, počeo kritizirati vodstvo PLO-a na čelu s Jasero Marafatom. Na trećem kongresu plo u Damasku, održanom 1971. Abu Nidal je nazvao Arafata neprijateljem narode. Tražio je veću demokraciju unutar plo i osvetu protiv jordanskog kralja Huseina, koji je protirao PLO iz Jordana. Bio je to zadnji kongres ploa na kojemu će Abu Nidal sudjelovati. Prva akcija njegove organizacije dogodila se 5. rujna 1973. kada je pet njegovih boraca upalo u velaposlanstvo Saudijske Arabije u Parizu i uzelo 11 stalaca. Skupina je nosila naziv kazna. Novinar Patrick Seal, pisac biografije Abu Nidala, tvrdi da je napad naručio Irački predsjednik Ahmed Hassan al-Bakr, kako bi odvratio pažnju medija od četvrte konferencije nesrstanih koja se održavala u Alžiru. Al-Bakr je bio dubomoran zbog toga što se konferencija održala u Alžiru i navodno je naručio od Abu Nidala taj napad na veleposlanstvo u Parizu. Tako je već prvi napad Abu Nidala pokazao da će on biti opasni plaćenik. Sabri Albana, tada je već postaje Abu Nidal, odnosno Abu Nidalova organizacija, imao je djesto ljudi koji su bili internacionalnog porijekla. uglavnom iz arabsko-islamskih zemalja, bilo je puno Iračana, ali bilo je to i Tunižana, Palestinaca i tako dalje. Odlazi je u palestinske logore u Dolini Veka, tu mu je bila centrala, kada je počeo raditi za sirijsku, obavještajnu službu i ona je zapravo usmjeravala, e, smatra se da većina atentata ono što je ubijao osobno ili preko svojih ljudi da je to smislila prema planovima željama sirijske tajne službe, odnosno tadašnjeg režima u Damasku no tu nije kraj Sirija nije zadnja obavještajna služba njemu vrak nije dao mira i onda je shvatio da veće novce za takve stvari čistačke poslove da je libijski pukovnik Muammar Gaddafi, a taj nije birao ciljeve, vlastiti oporbenjaci koji se šepure po Parizu i Londonu čadski pobunjenici koji se suprostavljaju libijskim vojnicima koji su se stalno penetrirali i filtrirali u Čad. Zatim, oni pripadnici palestinskog pokreta, koji su čvrsto ostali vjerni, Jasero Arafatu i tako dalje. Sabri Albana, odnosno Abu Nidal, je ubio više palestinaca nego Mosad, nego izraelski Mosad. I tomu je, među ostalima, bio jedan od specijaliteta. Godine 1974. Abu Nidalovi ljudi pokušali su ubiti Jasera Arafata i Mahmuda Abasa. Pokušaj nije uspio. PLO je Abu Nidalo usudio na smrt. Ovo je pak nastavio s napadima. Svi su ti napadi štetili PLO. Naprimjer, PLO je 1974. godine bio u napetim odnosima sa Sirijom. PLO se želi učvrstiti u Libanunu. Sirija je pak tu zemlju smatrala svojim dvorištem sukob je izbio oko mjesta Ainu Tura, smještenog u dijelu Libanona gdje žive kršćani Maroniti. PLO je zauzeo mjesto, potporu za zauzimanje imao je kod radikalne libanonske ljevice. Libanon je bio pred građanskim ratom. Sirija je željela da se iz Ain Ture PLO povuče. Počeli su pregovori, oni nisu uspjeli. Jezid Saig u svoje velikoj povisti palestinskog nacionalnog pokreta, objavljenoj pod naslovom Oružana borba i potrga za državom, piše. Zadnji neuspjeh uvjerio je Siriju da se stvar treba vojno riješiti. Dobro tempirani napad trojice naoružanih ljudi, koji su tvrdili da pripadaju nepoznatoj organizaciji pod imenom Crni Lipanj, na hotel u Damasku, dao je idealnu izliku. Sirijski komandosi su uhvatili teroriste nakon što su oni ubili jednog gosta. Sirijske vlasti su dodatno povećale utjecaj napada na javno mnijenje, tako što su napadače sljedećeg dana javno objesili na glavnom trgu. Incident je bio dijelo zloglasne frakcije Abu Nidala, koju je vodio Sabri Albana. Sirija nije marila za nijanse. Abu Nidali PLO bili su u sukobu, ali je Sirija svejedno poslala dvije brigade na mjesto Anturu. Onda je Jaser Arafat postigao sporazum u primjerju s libanonskim predsjednikom Maronitom Iljasom Sarkisom. Jednom i drugom nije se sviđala velika uloga Sirije u Libanonu. Sporazum je pokopala sirijska vojna intervencija, povod za nju, napad Abu Nidalovih ljudi na Sirijska veleposlanstva u Rimu islamabadu. Od početaka terorističke djelatnosti, Abu Nidala je pratio glas da je on plaćenik, da radi za nečiji drugi račun. Najveću cijenu platile su žrtve i često pelo. Abu Nidala je novinar David Hurst ovako opisao. Bio je rodoljub koji je postao psihopat. Služio je samo sebi. Bio je ultimativni plaćenik. Ljubav prema Libiji se počela postupno gasiti jer Gaddafi ishvatio da njegov Abu Nidal obavlja operacije koje samo štete libi i stvari i da zapravo koriste Amerikancima, a prije svega Izraelu. Pa je ga je usudio na smrt jednako kao Jaser Arafat, naredio svojim agentima da ga ubiju u kop sa lutalicu na licu mjesta, bez ikakvog saslušavanja i ovo jer među ostalima saznao je među prvima, Libija je imala taj podatak, kasnije, kasnije su to oznali Izraelci i, i CIA. On odlazi u Egipat, jer je dobio, pod starije dane, u tom svom terorističkom stažu, dobio leukemiju. I službeno on se ide liječiti u Kairo, Ide se liječiti u Kairo samo u najboljim bolnicama, ali nije ga smetalo da u odnosu na svog dobročinitelja Hosni Mubaraka, koji ga je osobno odveo u bolnicu, i on je doista tamo liječen i izliječen, donekle izliječen, da organizira atentat na njega 1989. kad je Hosni Mubarak se usudio otići u Adisabevu, i tamo je skoro zaglavio. Za dlaku se izvuko, Abu Nidal stoji iza atentata. I zbog toga, naravno, svi digao se bijes bježi u Irak natrag, da bi ustanovili Račani da je radio paralelno i za sudansku obavištajnu službu. Do kraja 70. Abu Nidal je izgradio reputaciju opasnog teroriste. Samo 1978. godine njegovi su ljudi ubili Saida hamamija plovog predstavnika u londonu egipatskog novinara Yusufa al Sebaja osobnog pouzdanika i suradnika Jasera Arafata zatim je ubijen plov predstavniku briselu pa predstavniku kuvajtu pa predstavniku Francuskoj. krajem godine ubijeni su PL-ovi predstavnici u Rimu i Madridu u osamdesetim godinama njegovi će napadi postati još krvaviji. Do tada su se mnogi počeli bojati tog okrutnog čovjeka. U dnevniku Guardian, Ewan McCaskill i Richard Nelson povodom njegove smrti su napisali. Solju okrutnost pokazivao i u svojoj organizaciji. Strahujući da se protiv njega planira udar, naredio je da se ubiju oni za koje je smatrao da su odgovorni za navodno planiranje udara. Govori se da su oni bili živi, zakopani u zemlju i održavani na životu pomoću cijepčice preko koje su dobivali zrak i vodu. Kada je došla zapovjed da ih se ubije, kroz cijepčicu je došao metak. Abu Nidali bio okrutan, temeljito organizator, pun novaca kojeg je on zaradio kroz svoje brojne poslije. Bio je majster u prerušavanju i paranoidno tajnovit. Za tjednik Der Spiegel je 1985. izjavio Ja sam zao duh koji se kreće samo noću i izaziva noćne more. Koga je on ubijao? Naprimjer, Isam Sartavi, jedan vrstni i političar i intelektualac koji je bio čak vrstnjak, nešto koju godinu starije od Sabria Obane Amunidala. Razišao se s Arafatama, ali je bio njihov duhovni ambasador po svijetu jako je putovao i bio izraziti socijalist. U travnju 1983. u Lisabonu ubijaju ga dva Portugalca za koje se poslije usred konferencije, za koje se poslije ustanovi da su Abu nidalovi, Abu nidalovi ljudi koji su također prosli kroz njegov, njegov tip obuke. 1991. godine u siječnju svi su tvrdili u svijetu da je Mosad nakon što je 1988. u Tunisu likvidirao Abu Džihada... Praktički prvo karafatovog čovjeka u obavještajnom smislu, također u vojnim operacijama, čovjek koji je smislio prvu intifadu, ona namenita operacija izraelska, kad su prerušeni u, u uniforme tuniških žandroma sa njihovim vozilima koji je iskrcao avion Herkules koji se tajno spustio u nekoj pustinskoj zabiti, da su došli do kuće Abu Džihada i likvidirali ga. Operacija slična, ali to su napravili pješaci koji su došli sa automobilom pred kuću Abu Iada, drugi čovjek u PLO znači isto u tunisu, isto izrašetan na sličan način, ubijen na svome kućnom pragu i ne samo on nego i legenda u Palestinskom oslobodilačkom pokretu kad je u pitanju obavještajni i atentatorski rat, a to je bio uh, znameniti Abu Hul. I on gine. Su rekli, ako Abu Hul gine, onda Arafat odmah može u povjeći u miširupu, jer će ga Izraelce ubiti. Ali Abu Iada nisu ubili Izraelce niti Mosad. Ubio ga je Abu Nidal. Abu Nidalov napad koji je ostavio najveće posljedice na međunarodne odnose, dogodio se 3. lipnja 1982. u Londonu. Trojica terorista Abu Nidalove organizacije sačekali su ispred hotela Dochester, izraelskog veleposlanika u Londonu, Šlomu Argova. Teroristi su dva puta pucali u njega. Veleposlanik je bio teško ranjen. Izraelska obavještena služba brzo je utvrdila da su napadači pripadnici Abu Nidalove skupine. Gideon, Mahnaimi, Povjetnik za terorizam izraelskog predsjednika Menahema Begina pokušao je premijeru skrenuti pažnju na taj detalj. Zev Šif i Ehud Jari u knjizi Izraelski rat u Libanonu ovako opisuju Beginov odgovor. Svi su oni pej izjavio je Begin i završio s tom temu. Načelnik glavnog stožera Eitan također nije imao vremena za detalje. Prije nego što je ušao u sobu za sastanke jedan od njegovih obavještajnih časnika izvijestio ga je da su Abu Nidalovi ljudi najvjerojatniji odgovorni za napad na veleposlanika Abu Nidal, Abu Schmidal, mi ćemo nagaziti PLO izjavio je Eitan Atentat Nargova na bio je povod za operaciju Izraelske vojske miru Galileji za invaziju na Liban rezultat te invazije bio je poraz plo i njegov izgon iz Libanona te 1982. Abu nidalovi ljudi još su ubili Jordanskog i dva kuvojtska diplomata. Ali napali su i sinagoge u Briselu gdje je ranjeno četiri čovjeka i u Rimu gdje je poginulo dijete, a ranjeno je deset ljudi. U Židovsku četvrti u Parizu napad granatama i pištoljima ubio je šest ljudi u jednom restoranu. 22 ih je ranjeno i naravno ubijeni je jedan predstavnik Peloa. U palestinski redovima je odstroljivao Krupne, krupne glave. S druge strane, taj Abu Iat i Abu Džihad su zajedno s Jasenom Marafatom osnivači Al-Fataha i kasnije palestinskog oslobode lačkog pokreta i onoga vječa revolucionarnog ona najuža, kao neka vrsta politbirova. Uz njih poginulo je, ubijeno je još 20 njihovih suradnika. Isto tako, njegovi potezi neki su bili potpuno besmisleni kao operacija 1988. Kada je na onoj poznatoj izletničkoj grčkoj turi, kada vas iz Atene, odnosno iz Pirea vode brodam prvu jeginu Eginu, onda vas vode na otok Poros, pa onda na Hidru. To je onaj trojac <laughs> znameniti, to rade već 60 godina. Taj brod, izletnički brod, kad je došao do Porosa, Porosa prvo je eksplodirala bomba, a onda su Abu Nidalovi ovi ljudi uzeli tavce, onda su ih ubijali jednog po jednog, a niko ne zna, niti su postavili bilo kakve razloge. Mnogi smatraju da je to Abu Nidal poduzeo samo zato da podsjeti svijet Ajarape i obavištene službe, da on postoji, da je on živ, da on nije otpisan. Ali njegova vrhunac njegove dilatnosti je bila sredina 80 godina, kada u 85. godine vrši one krvoločne atentate u zračnim lukama u Rimu i Beću kada njegovi komandosi naruženi kelašnikovima i basačima granata i ručnim bombama napadaju na prestaništa Elala i Panamerikana gdje su zapravo pucnjava jer su Izraelci i Amerikanci izvraćali vatru u istog trenutka gdje je pucnjava bila kao obračun kodokej korala i ti njegovi komandosi nisu se dizali u zrak nego su uglavnom umirali u ovakvim akcijama pucanja, izravnog pucanja licem u lice. Sredinom 80. Abu Nidali ubijao najviše. Godine 1985. dogodile su se otmice zrakoplova i džiptera, napadi na aerodrome u Rimu i Beču u kojima je poginjelo 18 i ranjeno stotinu ljudi. Početkom 1986. postavljena je bomba u Boeing 727 tvrtke Transworld Airlines koje je putovao iz Rima u Atenu. Bomba eksplodirala, avion je ipak uspio sletjeti, ali je kroz rupu u trupu izletjelo četvoro ljudi i poginulo. U rujnu je te godine u Karačiju otet Boeing 747 tvrtke PNM. Pakistanski komandosi napali su otmičare, u pucnjevi je poginulo 22 i ranjeno 150 ljudi. Abu Nidalovi ljudi napali su te 86. sinagogu u Istanbulu i ubili 22 židova. Početkom 80. Abu Nidal će uspostaviti svoje urede u Damasku. Tamo će ostati sve do 1987. kada je na pritisak američke vlade protjeran Operaciju je vodila CIA koja je smatrala Abu Nidala neprijateljem broj 1. Sirijski predsjednik Hafez Al-Asad dobio je dosije o Abu Nidalu. Tim Miner u svojoj povisti cije piše. Asad je protjerao terorista. Sljedeće dvije godine uz pomoć PLO-a, Jordanskih i Izraelskih obavještanih službi, Cija je protiv Abu Nidala vodila psihološki rat. Stalan dotok dezinformacija uvjeri ga je da su njegovi glavni pomoćnici izdajnici. Ubio ih je sedam, Deseci drugih članova organizacije također su stradali i tako je obogaljio organizaciju. Kampanja je dosegnula vrhunac kada su dvojica Abu Nidalovih ljudi pobjegla od njega i organizirala napad na stožer organizacije u Libanonu te ubila 80 Abu Nidalovih ljudi. Abu Nidali je u to vrijeme pokušavao ponovno ući u Palestinsko nacionalno vijeće i postati dio prela. Od toga nije bilo ništa. U paranoidnom obračunu nakon toga Abu Nidali ubio oko 600 članova svoje skupine, ostali su se spasili bjegom. U taborima u Libiji Abu Nidali je ubio oko 150 svojih ljudi. Nakon što je bio primoran otići iz Sirije, Abu Nidal je postavio svoje tabore u Libiju. Tamo je jedno vrijeme zapravo vodio libijsku tajnu službu. Za tu je zemlju izveo napad koji je libijskog vođu, pukovnika Muamera Gaddafija, skoro koštao život. Zatim je došla epizoda koja je doista naljutila ne samo Gaddafija, nego i sve one koji su abunidala s arapske strane držali na platnoj listi, a to je dizanje u zrak diskoteke La Belle u zapadnom Berlinu da bi se ubila dva ili tri američka vojnika, a da je nakon toga Reagan doslovno poludio i naredio da se Gaddafi ubije da ga se likvidira što je on jedva uspio izbjeći iako mu je nekoliko članova uže obitelji uključujući čini mi je se jednu čerku ili počarku, ona je nastradala u tom bombardiranju jer su bacili ove precizne laserske bombe, uništili su mu pola ratnog zrakoplovstva na pistama. Pravi razlog nikada nije otkriven, ali se pod kraj života sam Abu Nidal se hvalio da, da stoji e, iza tog atentata. On se pod kraj života kad je doista već e, mu je zdravlje narušeno, kada mu se leukemija ponovo vratila, zadnje dane je proveo u Bagdadu, prvo u hotelu, a poslije u jednoj prilično obskurnoj sobi, nimalo elegantnoj, što je, on je uvijek volio luksus, uvijek je volio raskoš, obiti okružen s ljudima koji su mu stalno olaskali i slično, On je po službenoj verziji sam sebi pucao u glavu, u trenutku kad je iračka policija, odnosno vojna policija, dolazila po njega, po njega je dolazila tajna iračka služba s kojom nije bilo. Šale, jer Sadam Hussein koji je bio stisnut te 2002. godine također sa svih strana, koji nije bio zadovoljan što se Abu Nidal vratio jer je smatrao da ga se uopće ne može kontrolirati, da je to potpuno nepozdan čovjek, da je on luđak. Abu Nidal je bio u stanju cijeniti cijele vlade. Jasar Arafat je 1992 optužio vlade država u perzijskom i arapskom zaljevu da financiraju Abu Nidal i tada je izjavio je da je samo vlada Saudijske arabije platila Abu Nidalu 40 milijuna dolara u zamjenu za novac Abu Nidal nije napadao Saudijske ciljeve i diplomate 23. rujna 1983. Boeing 737 tvrtke Gulf Air je letio na liniji od Karače do Abu Dhabija. Dok je prilazio zrakoplovne luci u Abu Dhabiju eksplodirala je bomba u odjelku za prtljagu. Zrakoplov se srušio u pustinju i poginuli su svi putnici i članovi posade njih ukupno 112. Nitko nije preuzeo odgovornost da napad, ali smatra se da je na taj način Abu Nidal poslao poruku Saudijskoj Arabiji da plati kako bi on prestao s napadima. Na kraju, Abu Nidal je ipak ostao bez zaštitnika. U Bagdadu je ostao sam, u vremenu kojem on više nije bio potreban. Prestao je biti koristan, postao je teret. Taj hostni Mubara koga nije volio Sadam Hussein, ali ako ga je neko primio pod svoj šator ugostio i liječio, praktički skoro izlječio, a da mu Tito uzvrača s pokušajima atentata i e, promatrači ir iračkih prilika u to doba smatrali su da se bojao on nagonidala, da ne bi neke urote sa nekim nezadovoljnim generalima u njegove kući radio, a druga stvar... Samo mi je, nekoliko puta rekao, samo mi je Sabri Albana, samo mi je Albana još trebao u sve ovo što me pritiskao, sad, sad još i on sa svojim fantazijama, suludim operacijama s kojima Iračani i Irak nema ništa zajedničko. On je inače u većini arapskih zemalja omražena osoba, on nema popularnost koju ima on sama Bin Laden, ali je vrlo, vrlo zanimljiva osoba. 19. kolova za 2002. Alayam, službene novine palestinskih vlasti na zapadnoj obali i pojasu Gaze, objavile su da je Abu Nidal umro prije tri dana od nekoliko rana od vatrenog oružja. Dva dana kasnije, 21. kolovoza za šef Iračke tajne službe Taher Jalil Habush je održao konferenciju za novinare i na njoj podijelio slike na kojima je bilo Abu Nidalovo krvavo tijelo. Na vrata su mu došli irački policajci kako bi ga pitali o njegove ulozi u navodnoj uroti proti Sadama Hussejna. Abu nidali je rekao policajcima da se treba presvući i otišao u sobu u kojoj se je pucao usta. To je bila službena verzija. Govori vojni obavještenji na litičar Ragnvišnjara. E, i sad tu na kraju dolazimo nešto što moramo spoditi. Dok je Tito bio živ, Arafat nije kupovao niti jedan jedini metak. Sve je dobivao badava iz Jugoslavije oružje, obuku kadrova, zdravstvenu zaštitu. Međutim, te veze su bile dublje jer je Jugoslavija bila tranzit, a ponekad jedno sklonište, privremeno sklonište za najkrupnije pripadnike terorističkog lanca pa je onda u Beogradu kratko boravio, čak nekoliko puta prelazio prek Jugoslavije, osobno Karlos, bio je greškom čak kad je njegov identitet kad su ga identificirali na temelju krivotvorane putovnice ali tadašnji pripadnici službe sigurnosti Saveznog SUPA, oni su shvatili o kome riječ međutim Tito je naredio da se on ugosti nek se malo odmori da onda da se prvim avionom ovim Jata otpremi u Bagdad a u Jugoslaviji je bio isto i Abu Nidal da pače njegovi ljudi koji su bili vrlo vješti nisu bili bedasti kao pripadnici skupine Bader meinhof a sve se dotešavalo od sredine 70. godina oni nisu spavali u hotelskoj sobi kao pripadnici Bader meinhofa pa ih je onda uhitila policija ovdje u Zagrebu Abu Nidal je samo uživao tranzit kao i Carlos a oružje nije dobivao oružje oružje je išlo palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji uglavnom Al Fatah Glavna stožerna skupina je uživala blagodati toga. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes tvrtkom emisije obrazenog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Klasmeni urednik Maro Market Ivan Kujundić. Emisiju Maričić, a je vodio i